Pronto, desde já tenho que dar os parabéns à equipa de campo, foi um justo vencedor. É, penso que foi muito mais consistente ao longo de todo o jogo. Nunca baixou a intensidade e nós tivemos ali algum período que entramos em algum relaxo ou alguma comodidade. De facto de razões para isso. Não sei. Penso que há um grupo de jogadores jovem que tem muito talento, que no futuro vai dar frutos. Uh, como já tenho dito, é, para o Vitória é o ano mais um visto do passado complicado que temos tido pronto, tem havido um esforço gigantesco da parte da direção para pôr as coisas direitas, o clube está a crescer bastante estamos a criar condições para no futuro sermos cada vez melhores uh, Pronto, uh, relativamente, continu dando continuidade ao jogo que há aqui um fator que voltou a ser a exemplo do, do jogo anterior, os ressaltos o, o Cava acabou por dominar completamente Os ressaltos, uh, penso que o Cap também tem jogadores, tem jogadores que desequilibram, uh, principalmente o Ricky Franca. Nós temos muita dificuldade, temos tido muita dificuldade para, para parar as situações dele, porque ele faz muita coisa bem feita, é um bom literador, faz leituras perfeitas a jogar bloqueio direto, consegue buscar a solução facilmente uh, em termos ofensivos, para todos os ajustamentos defensivos que fizemos em termos de defesa do bloqueio direto, defendemos de várias maneiras, em todas elas ele teve sucesso. Portanto, é um grande mérito da de, de equipa, dele individualmente e do seu treinador, obviamente, estão. Então, parabéns por merecer estar na final.